Розділ сьомий У будь-якому випадку я мусив пояснити батькові, куди зникли ковбаси. Я пробував сказати, що борг йому все одно якось поверну, але він лише махнув рукою. Таким чином я зрозумів, що бабок може йому не повертати. Але він мені більше нічого не дасть. Про кульчики я навіть і не заїкнувся, бо цей задум мені самому здавався безнадійним. Мінде Бозназвідки приволочив купу журналів попкорн. Я гортав сторінки і водночас міркував. І як ті кульчики зіпхнути? Прочитав все про металіку, гансенроусес і решту патлатих. У нас такі лише у підворіттях крутяться, та у підвалах щось роблять, а в них дивись, на ну, яким баблом заправляють. Схоже на те, що навіть наш баран стільки бабла не сшибає. Якби такі чудики показались на вулицях Шауляя, то ззади їм точно надерли би. Без цього не здриснули б. Вирішив, що треба прикрасити власну стінку. Повішав поруч з Рембо сел, кріс-крос, а ще з дівчатами на пляжі та парою патлатих, бонджові та металіка. Усе це разом прикольно виглядало. Нехай трошки повисять. Нещодавно дізнався, що Кріс Крос не лише мені подобається. Якось на тренування я бопнув, що привіз із Польщі їхню оригінальну касету. Касету Кріс Крос можна дістати і в Шауляї, але не оригінальну в кращому випадку перепис на касеті Базф, на якій список пісень, надрукований друкарською машинкою. А в мене фірма VoxMed з кольоровою фоткою на обкладинці, тому все як має бути. Оригінал з базару в Польщі Дружбан Вайдас як прилип до мене Продай та продай Слухати реп круто А якщо в тебе ще й оригінальна касета То вмить опинишся в колі найкрутіших Не продам, кажу Мені самому вона потрібна Мені Кріс крос також подобається Я нікому не обіцяв її продати А він за своє Продай, чого ти тут жмотишся Перепишеш собі і будеш мати свій Кріс крос. Але в мене і так вони є, кажу, це ти роздираєшся, в мене є, а в тебе немає. Проте, коли мова зайшла за ціну в четверо, я почав роздумувати. У його батьків бабла як сіна, тому я без жалю ціну заломив. Касету продав і жодного разу про це не пошкодував, ані трохи. Від цього мій настрій покращився, і я взявся за діло. З того моменту почались мої відчайдушні спроби видертися з тої бочки лайна. З кличем «Хто має, нехай купує», ми почали вивчати однокласниць та їхніх подруг і толили їм позолочені бляшки. Кульчики складались з дрібних бляшечок, нанизаних у формі піраміди, внизу якої тиліпались ще дві бляшані бурульки. Гоню всім, що це спадок моєї бабусі, в мене лише одна пара, тому вони, напевно, справжні, тобто золоті, я так думаю, бо в часи бабулі золото було справжнім, а мені дуже потрібні гроші. То твоя бабця циганкою була чи як, якщо вона такі довгі кульчики носила, запитує якась хитріша діваха. Тому тим кмітливішим я намагався не підсовувати. Підходиш до такої прищавої бідолашки, яка боїться на танці ходити. А якщо й приходить туди, то стерчить весь час у кутку і псує собі життя, споглядаючи, як усі танцюють, і мріє про принца на білому коні, який скаче просто до неї. Ось підходиш до такої і починаєш лапшу вішати. Недорогі кульчики в іншому місті набагато дорожчі. А коли я їх дістав, одразу подумав, що спочатку тобі запропоную, бо тобі пасують. Ти ніби інша людина у таких кульчиках. Сама розумієш, що пацани від таких прикрас просто заслинюються Бо якщо діваха у таких кульчиках, то ясно, що вона крута Декілька бляшок вдалося спихнути Але тяжко Початковий план, що треба почати з тих, у яких батьки мають повну бабла Виявився безглуздим Наші бляшки на них враження не справляли Ті, що бідніші, взяли б, але їм було задорого не почнеш же віддавати менше, ніж за два бакси. Коли задуматися, то життя жорстоке. З однокласницями бізнесу не вийшло. Не будуть же вони всі ходити в однакових кульчиках. Вони, скоріше, позичать одна в одної. А в мене вдома ще ціла купа того добра лежить. Тому я запропонував декільком комерційним крамницям. Ну, добре, кажуть вони. Але потрібен документ, посвідчення школяра не підходить. Треба було привести з собою батька, щоб той дав свій паспорт, та й ціну спустити, щоб вони теж на тому щось заробили. Мінде ніяких батьків залучати до справи не хотів, тому каже берите мої кульчики за третину ціни. Ну ні, ти бачиш, що вони не підуть, і тобі їх штовхати. Йому, бач, пофіг, що кульчики не зі справжнього золота, а золото він і сам може зробити. Золото хімічний матеріал, метал чи не так. Йому з Голландії книгу прислали, де пишуть, як самому виготовити золото. Якщо у старі часи в Єгипті могли зробити, то у 20 столітті тим паче. Треба лише трохи посидіти з тим. Ну, посидь-посидь трошки. Тільки хто там у ризі верзякав про інвестиції, вічний попит якусь там сахару? Я щось не бачу довкола спраглих, а ти зібрався золото просто виготовляти? Треба було одразу з цього і почати. А ще краще – приручити осла, що сере, золотом. Годуєш його і жодних клопотів. А до риги я й сам скочу. Якби ми пішли до центрального ринку, то, можливо, скоренько в себе розпродали, а так пішли під той міст. Добре, добре. Якщо ти такий мудрий, коли виготовиш золото, зможеш пророцтвами зайнятися. Мені ще залишався базар. Стояти на базарі – не фасон. Щось нема бажання щоб сусіди чи знайомі бачили мене з тими кульчиками. Але згодом звикаєш. Після того, як я побачив на базарі свою вчительку математики, яка продавала вовняні шкарпетки, все здавалось нормальним. Усе місто Шауляй тут працює, а та вчителька справді з формулами не дружить. Усе чого-небудь не вгадує. Яку професію вибирати чи партію, або чим на базарі торгувати? Які вовняні шкарпетки наприкінці весни Колись ця вчителька ловила нас на шкільних коридорах І наказувала пов'язувати піонерські галстуки Нас декілька було таких, хто вже не носив Тиснуло шию, на фізкультурі розв'язуй, а потім знов зав'язуй Ти весь запрів, а ще тою шматою маєш удавитися Тепер ця вчителька повсюди суне литовський триколор І наказує робити різні заходи про наших великих князів а ще про кудірку та вежу Гедеміна. Чи не надто різкий поворот у її віці? Маю підозру, що до костелу вона теж бігає і сидить там у перших рядах. За кілька років встигли так затягати той наш триколор, що мало різниться від часів лише червоного. Я був у тому віці, коли Саюдіс означав для мене нові кольори, нові значки на лацканах піджаків і зовсім новий настрій. Поруч із значком Саюдіса на тому самому Ласкані ще був значок Перестройки, а на іншому Сабріна і Сталоне. Практично жодної політики. Москалів у нашому дворі не було, тому й чубитися нізким. Всім і так було зрозуміло, все має бути литовською мовою. Так здавалось, що завжди все й було литовською. Тільки ніхто на цьому не засереджувався. Так ніби з москалями не доводилось зустрічатися. На різних турнірах ми грали з латвійцями, українцями, поляками, німцями, румунами, але з росіянами ніколи. Пригадую, коли побачив по тіліку, як у Верховній Раді підіймають новий прапор, гарний, триколірний, здавалося, все мусить змінитися на краще. Тепер життя стане повноколірним. Ще пак. Кольорів багато з'явилося, і різних смаків теж скрізь навколо банани, кока-кола, баунті, снікерс, марс. Але дурний був би, коли такі ненормальні гроші платив би за це. Тепер для мене головне вилізти з тої бочки гівна. Тому стою і повторюю немов уж щоденну Марії. ND LD ОСІ ТА GH ND LD ОСІ GH Ось така собі вервиця серія фальшивих талонів, щоб не потрапити на них Тепер кольори грошей пояскравішали На них голову Леніна змінили лісові звірі Бо ліс для справжнього литовця Наче Ленін, церква і всі князі разом взяті Щось схоже на те на уроці говорила вчителька Коли розповідала про Анікщайський бір Ці талони тепер підробляють просто безбожно Здається, що беруть рулончик туалетного паперу і друкують на ньому. Всі впали в паніку, тому нема дня, щоб газети не писали про виявлені нові випадки підробок. Найбільше підробляють ведмедів. А один ведмідь, вважай, що один бакс. Саме тому номери фальшивих ведмедів мусиш зазубрити на пам'ять, як отче наш. А коли беру таку купюру, то ще довго кручу навпроти сонця. Може, вдасться хоч щось там розглядіти Хоча це такі гроші, що розглядати нічого Однак на базарі я одразу збагнув одну річ Цін тут немає Тут тобі не кафе біля театру Де ціни якимось точином викарбувані на металевому меню Яке вже довгий час у руці тримає джентльмен з циліндром на голові А ціни на базарі ніби уявні привиди в головах і коли уявне більш-менш збігається з побаченим, тоді людина купує. Правда, коли торгуєш бульбою чи морквою, то може бути інакше, оскільки цього добра в усіх багато. Але якщо маєш товар, якого більше ніхто не має, тоді набагато легше. Говориш голосом досвідченого фахівця ювелірної справи. Дивишся на покупця зверхню, ледь зазнайкувато. Бо якщо він спитає, чи це справжнє золото, ти йому одразу можеш пояснити, яким чином відрізнити золото. Усе пояснюєш і показуєш, що твої бляшки такі справжні. Якщо хтось таке питає, значить, можна сказати, що завгодно, бо він в цьому ні бум-бум. А потім ще, мов між іншим, додати. Їздив я до Риги, там тепер такі кульчики вдвічі дорожче продають. І хто може купувати за тамтешні ціни? Але купують і там Якщо трапляється якась баба, що хотіла б купити Але чомусь мулиться Треба навішати лапші Як вони пасують до кольору її волосся Чи до форми її вуха Мабуть, вона у житті ніколи не думала про форму свого вуха І жоден мужик про це нічого їй не казав А тут навпроти неї стоїть такий делікатний продавець Що від його солодких слів Вона миттю витягує гаманець Інші запитують ціну, а коли почують, зразу кажуть конкретно придурок, тут не посперечаєшся, та й не потрібно, але не голосно, щоб чули інші, а він ні, кидаєш навздогін, покажи дешевше справжнє золото, сам шукай дурнів, ну і так далі. Часом трапляються навіть такі, що запитують ціну, витягують гаманець, розраховуються і до побачення. Їм, мабуть, здається, що ціна не за велика, а замала. Саме це і є найприємніша мить Хоча такі миті трапляються зрідка Так рідко, що можна занести у червону книгу Ціна тут нічого не значить Оскільки на кожен товар свій покупець Після того, як викуплять все, що подешевше Почнуть купувати де дорожче Завжди знайдуться дурні, котрі купуватимуть утридорога Інші, коли платитимуть більше Будуть думати, що купують кращу річ. Однак базарні дні бували не щодня і тільки зранку, а ввечері треба було вигадати щось інше. Оскільки пару баксів я вже повернув назад, то тиняючись по гуртівнях, раптом подумав. Візьму на ящик Magic Crystal, щоб трошки накинути і заробити. У будь-якому випадку в мене все одно буде дешевше, ніж у магазинах. Небо бозна що, але хоч щось. Я знаю декількох вічно спраглих, які не можуть провести вечора без Magic Crystal. А чого їм пертися до нічного магазину? Якщо тут, прямо у дворі, зможуть все отримати та ще й дешевше. Нічого особливого з того діла я не сподівався. Але справа пішла так, що мусив ганяти до бази і тягнути цього добра додому стільки, скільки зміг підняти. Спершу приходили лише знайомі а згодом навідувалися і геть невідомі клієнти. Коли біля дверей почали вештатися самі бухарики з обістяними штанами, батьки сказали, що слід зав'язувати з цим бізнесом негайно. А вже ж, у цьому мене довго переконувати не треба. Поки все йшло спокійно, тихенько і помалу, то було добре. А коли бухарі почали тягнутися вервичкою, стало стрьомно. Так і мінти можуть наскочити. Та й самому пора визначитися, або вийти з самодіяльності і серйозно цим зайнятися, або зовсім зав'язати Бариш на цьому невеликий, тому, щоб мати хоч якийсь зиск, треба щодня цілий ящик спихнути Отже, я вирішив зав'язатись цим, однак ще два тижні спраглий народ видзвонював у двері, обурено кипішував Чого це я вимахуюсь і не хочу нічого продавати? Пропили міськи і литовською мовою не розуміли тоді я їх послав російською і все стало ясно. Доки я тут мудохався з позолоченими бляшками та алкашнею, латвійці себе зовсім оскаженіли, обклали товар митом, почали прочисувати базари та поїзди, одного разу натравили на поїзд аж двісті прикордонників, наліпили людям у паспорти купу штемпелів, що ті не зможуть більше в'їхати до Латвії. А якщо ще раз сунешся сюди зі своїми буханцями хліба, то можеш отримати від трьох до п'яти років. Кожному приїжджому дозволяють возити зі собою їжі лише стільки, скільки треба на один день. Трусять вони всіх без винятку. Затримують потяг, наскільки їм потрібно. Все це погоджено між міністерствами. Якщо трусять неповнолітніх, то забирають навіть свідоцтва про народження чи студентські посвідчення. Один татусь аж підскочив на захист своєї доньки. А що нам залишається робити? Ви кого тут ловите? Краще на кордоні фури затримуйте. Тут люди з голоду мруть. Негайно поверніть документи моєї доньки. Їй не можна хвилюватися, в неї епілепсія. Так, цікаво. Епілептики возять товар і збувають його на базарі без жодних дозволів. І зовсім не хвилюються. Зберігають просто таке, Олімпійський спокій. Тільки коли документи просирають, тоді в них починається епілепсія. Цирк якийсь, та й годі. Що ті документи в наші дні варті? Тому були такі випадки, коли люди, збагнувши, що їм хана, залишали повні торби і свої старі радянські паспорти, бо все одно треба було їх замінювати на литовські. І швиденько виносили ноги. Але тих, котрі вже не мають ані старого, ані нового паспорта на чесному слові, що приймуть литовське громадянство, литовці назад теж не відпускають. Треба мати довідку з фоткою і на неї печатку поставити у поліцейському відділку. Латвійці почали серйозніше ставитися до декларування товарів. Коли починаєш міркувати про те, як це зробити, та ще й мито сплатити, то справи геть кепські. Я вже мав досвід власної матері, бо в нас удома вона була наче митниця. Якщо вдалося щось надибати, теж слід декларувати. На весні і восени в нас усі ходили у таких крутих сірих куртках з емблемою на спині Los Angeles Kings. Підозрюю, що ніхто не знав, хто вони такі, бо хокей, та ще й в Америці всім у нас був глибоко по барабану. Всі плутали їх з баскетбольною командою лос Анджелес лейкерс Але куртки носили Бо всім байдуже, хто такі кінгси І кожному треба саме таку Ліньки мені розповідати, як я здобув таку куртку Проте головне Коли я в ній повернувся під ритм репу Додому з найкращими почуттями у серці Перше запитання моєї матері було Звідки ти це взяв? Як я розумію, у цьому і є Весь сенс декларації А все що далі це пускання мильних бульок, як і на будь-якій митниці. Мені однокласник дав поносити. Дав поносити? Який однокласник? Реміга. Я зараз подзвоню його мамі. Ну гаразд, я не позичав. Виміняв на плакати. А звідки ти плакати дістав? Так і не сказав мені. Я ж казав, що дали мені на продаж. З кожного плакату залишається по 20 центів. Тобі дали на продаж. А ти їх обміняв на куртку? І як ти тепер будеш гроші віддавати? Я тих плакатів вже багато продав, так і віддам. Наші філателісти аж перестали марки купувати. Всі купують лише плакати. Але, як і на кожній митниці, такою маячнею нікого не переконаєш. А різниця між справжньою та домашньою митницями в тім, що вдома хабара всунути не вдасться. Мама справді позвонила до матері Реміги, а та пригнала до нас і забрала куртку. А я повернувся на попередній рівень, та навіть і на нижчий, бо мав вислуховувати моралі матері, що вона припинить всі мої діла з плакатами тощо. На деякий час мої справи ще більше накрилися, і домашній режим став ще більш суворим. Проте я мовчав і нікому не казав, як отримав ту куртку від Реміги? Режим латиських митників став зовсім звірським, тому весь бізнес на цьому етапі і накрився. Треба крутити справи на місці. Але вже без паніки. З продажу кульчиків повернулось хоча б те, що було в них вкладено. Magic Кристал чудо не створив, але мою дупу з дна бочки відірвав. Неймовірно. Але чудо сотворив наш тренер. Він організував турнір не вдома і не в Ризі, не в Україні і навіть не в Польщі, а в Німеччині. І не в колишній східній Німеччині, а у західній. Народ, ми валимо у Гановер. Отож бо.